Maria från Magdala och Herren. Kapitel 20, verserna 11 till och med 18. 11. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in. 12. Och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. 13. Och det sa det till henne. Varför gråter du kvinna? Hon svarade. Jag har flyttat bort min herre och jag vet inte var det har lagt honom. 14. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. 15. Jesus sa det till henne. Varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade. Om det är du som har burit bort honom, Herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom. 16. Jesus sa det till henne, Maria. Hon vände sig om och sa det till honom, Rabboni. Det är hebriska och betyder mästare. 17. Jesus sa det, rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. 18. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.